Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Vitalie Guțu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Peaz. Socialistul Igor Dodon este oficial președintele Republicii Moldova. În același timp, Partidul Democrat se reinventează și se modernizează, iar în interiorul Partidului Liberal s-au iscat uh, adevărate scandaluri. Analizăm întreg tablou politică alături de invitații mei din această seară. Este vorba despre jurnalistul de le Vitale Călgureanu. Bună seara, bine ai revenit Bună la TVR Moldova. Și editorialistul Național Nicolai Negru. Bună seara și bine ați revenit. Bună seara. Stimați domne, înainte de a începe toate discuțiile, aș vrea să vedem filmul care a tot durat astăzi la Curtea Constituțională privind validarea mandatului de președinte al socialistului Gordodon, după care revenim în Plato. Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se confirmă rezultatele alegerii președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016. 2. Se validează alegerea domnului Igor Dodon în funcție de președinte al Republicii Moldova. Înainte de pronunțarea verdictului, magistrații curții au audiat rapoartele părților și pe cel al Comisiei Electorale Centrale. Reprezentantul Maiei Sandu a cerut în alte instanțe invalidarea scrutinului pe motiv că alegerile ar fi fost fraudate prin transportarea la urne a mii de locuitori din stânga Nistrului, prin implicarea în campanie a fețelor bisericești, dar și prin neorganizarea condițiilor pentru a-și exercita dreptul la vot a alegătorilor din diaspora. Noi am analizat uh, numărul de buletine de vot care au fost transmise pentru toate secțiile de votare din, din afara țării din diaspora uh, raportat la numărul cetățenilor oficiali. Am stabilit din start în momentul în care s-au deschis aceste 100 de secții de votare și în măsura în care numărul maxim de buletine acolo este 3000 deci automat 500 de mii de persoane uh, uh, sunt potențiale victime. Acuzații respinse de șefacec care spune că pentru diaspora au fost deschise 100 de secții de votare, în funcție de numărul participanților la parlamentarele din 2014 și de numărul celor care și-au înregistrat în prealabil participarea la scrutin. În primul tur de scrutin, la data de 30 octombrie, în secțiile de votare peste hotare, s-au prezentat la vot 67.205 alegători, iar în turul 2 de scrutin, la data de 13, această cifră s-a dublat. Astfel participând 138.720 de alegători, de fapt un număr record în afara țării din istoria alegerilor Republicii Moldova. Considerăm că alegerile s-au desfășurat în strictă conformitate cu condițiile de formă și de fond stabilite de legislație națională în vigoare, fiind respectate toate rigurile democratice. Potrivit legii, Igor Dodon urmează să depună jurământul în fața Curții Constituționale și a Parlamentului în termen de 45 de zile de la data scrutinului. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. În turul 2 al alegerilor prezidențiale, candidatul PSRM Igor Dodon a obținut 52% din sufragii, iar contracandidata sa, a Sandu, aproape 48%. Domnilor și domnilor, suntem în direct, așadar am văzut ce s-a întâmplat astăzi la Curtea Constituțională. Domnule Negru, era de așteptat să avem un mandat validat din partea Curții Constituționale a socialistului Igor Dodon? Sau mai speram noi așa la o anumită surpriză din partea altei curți? Bine, așa cum decurgeau lucrurile, parcă nu te așteptai la surprize. Existau niște semnale sau niște semnalmente că nu va fi nicio răsturnare în acest sens. Deși semne de întrebare încă rămân chiar după decizia Curții Constituționale, Curtea Constituțională, președintele a spus că... Adresează sau formulează vreo șapte adrese la șase. Șase? Șase. Da. bine, șase adrese nu spun puține și s-au făcut uh, observații în privința funcționării uh, Comisiei electorale centrale uh -huh. de exemplu în legătură cu uh, implicarea bisericii sau uh, ministerul Justiției, de exemplu nu a reacționat așa cum se cuvine la implicarea uh, bisericii în alegerile parlamentare, pe urmă nu au fost corecte alegerile și din punctul de vedere a funcționării mass media. A fost discriminată Maya Sandu, de exemplu, și a fost favorizată în mod evident și toate monitorizările au arătat oh, lucrul asta, da, da. Și iarăși nu s-a luat în cautul. Pe urm, eu nu aș da chiar așa repede la o parte această problemă a votului de peste hotare, a cetățenilor de peste hotare. Da, s-au deschis niște secții de votare în funcție cum s-a votat desele trecute. Eu cred că, așa cum în Constituție, cetățenilor, e, Republici și Moldova, oriunde s-ar afla ei, trebuie să le se asigură acest drept la votare. Și lucrul ăsta se poate face numai prin vot prin corespondență, prin poște. Noi nu suntem un stat normal, așa cum ar fi alt stat, o mare parte a alegătorilor noștri jumătate am putea noi spune Bine, mai puțin sau mai mult, dar nu cu... Nu e greșeala mare. Se află afl în afara Republicii, Republicii Moldova. Da. Deci trebuie o abordare netradițională, nu așa cum face cineva. Hai să facem Bună, și autoritățile. Nu, fiindcă... nu s-au așteptat că la prezidențiale în turul 2 o să iasă un număr atât de mare. Dar asta e problema lor, că ei nu s-au așteptat. Cetățenilor trebuie să li se asigure experiența da. da. scrutinelor anterioare. Da, bine, de ce nu au deschis votul? În, în, în, secții de votare în Australia sau... Așa, evident, nu poți merge după fiecare votant, după fiecare cetățean al Republicii Moldova. Pentru asta există votul prin corespondență și acest vot prin corespondență se aplică în foarte multe state pe care noi le considerăm civilizați și de la care am putea lua exemplu. Și apropo, în Estonia de exemplu și în Franța a fost introdus acum chiar un an și ceva acest vot prin corespondență, prin... prin parte, România la fel, și România în și premieră să ai Austria. Da, da. În el vise chiar și referendumurile se fac prin corespondență. Și mi se pare că acest vot prin corespondență va fi aplicat din ce în ce mai mult, fiindcă lumea, acest proces al globalizării <laughs> determină cu oamenii să plece în diferite colțuri De ale lumii. Și atunci, cred că asta da. ar fi soluția. Te rog, doar câteva aici, vreau să adaug, dumneavoastră spuneați că uh, autoritățile nu aveau de unde să știe că în turul 2 o să iasă atâția oameni uh, din diasporă la vot. Eu cred că autoritățile știau foarte bine și uh, au și fost sesizate de către uh, Maia Sandu, de către partidul... Deci nu s a dorit. Dar ideea mea, să-mi da, da, da. noi suntem un stat nenormal, pe parcursul acestor 25 de ani, toate guvernările nu au fost interesate să implice o anumită categorie de oameni plecați peste votare, să implice în procesul electoral. De, nu le era convenabil. unora nu le era convenabil cum votează cei din Occident, altora ta, nu era la cei la, din da. Rusia, de exemplu. Și de așa, tot au pasat, au pasat, au ignorat această problemă. Acum, această problemă, eu cred că putea fi rezolvată de, către Curtea Constituțională, dar de păcate nu a fost să da, curtea, am, dar Nu s-a curtea... dorit până la urmă Vitalie, pentru... Nu s-a dorit De câteva ori Nu s-a dorit odată înainte de turul Doi al alegerilor prezidențiale Și prin hotărârea de astăzi A curții constituționale Nu s-a dorit să se dea un semnal autorităților statului că așa nu mai merge. Oameni buni, aplicați vă și faceți legi normale în Parlamentul Republicii Moldova astfel încât să putem asigura dreptul fiecărui cetățean la vot, cel puțin de aici încolo. Da, aceste directive pe care le-a trimis Curtea Constituțională în Parlament sunt interesante și poate că au rost, dar ele nu cred că satisfac uh, uh, votanții care, sau cetățenii noștri din diaspora, care n-au putut să voteze. Uh, din punctul meu de vedere, ședința de astăzi a fost interesantă. Rezultatul sau uh, această hotărâre a fost uh, una previzibilă, din punctul meu de vedere. A fost o ședință interesantă, zic, din două motive, cel puțin. Unul este, eu am vrut să aud care sunt realmente argumentele Partidului Acțiune și Solidaritate în această ședință de judecată și le-am auzit, bun, dincolo de faptul că reprezentantul PAS putea să se pregătească mult mai uh, bine de această ședință. Și voi, a cu lecția neînfăcută uh, în fața știu, Pe mine nu m-a impresionat, dacă sincer. Uh -huh. Dar, mă rog, poate nu cunosc eu foarte bine lucrurile. Uh, în al doilea rând am vrut să văd care sunt, uh, cum va încerca Curtea Constituțională să justifice Uh, acea hotărâre pe care noi toți o, o uh, știam că o să, o o să intuiam. O intuiam da? uh, și în al treilea rând, chiar eram curios să văd uh, cum Alexandru Tănase îl investește uh, în funcție pe Igor Dodon. Ha, și, <laughs> aici sunt lucruri mult mai interesante. Ca de exemplu, uh, ca De exemplu. Cum, în general, guvernarea pregătește și netizește drumul lui Dodon la președinție, la, de pildă, aprobat pe procurorul general înainte ca să intre domnul Dodon în funcție, Funcția, da. să nu-l pună într-o situație incomodă și acum am impresia că îl scoate din funcție și pe ministrul apărării pe e, domnul, șalară, domnul da. Șalaru, pe care iarăși se grozăvea, dacă țineți minte, se grozăvea domnul Dodon în alegeri că, nu, că îl va demite, da, că da, da. nu va fi șalarul ministrului. Ministru Și că printr-un farmic lucrurile se, se întâmplă. Și da. se așează la locul <sus> lor. Da. Da. El a zis că nu l va aproba pe actualul procuror general, nu l-a aprobat, Uhum. Nu are nevoie cu să l cu toate aceste harunjene <gri> de veniță. Dar asta e altă vorbă. Nu l-a aprobat. Nu e. -a. <gri> a zis că nu o să fie șalarul. Nu o să fie. Aici <gri> aș vrea să vă întreb reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate. A, cum ei au jucat până la urmă? Cum ați văzut uh, voi participarea lor? Pentru că a fost depus astăzi o contestație la Curtea Constituțională, din câte am înțeles eu, și nu trebuia mai devreme ca să fie care. E decizia lor. Poate ăsta a fost trucul lor pe care au vrut să-l aplice. Dar n-au pierdut prin asta? Nu știu dacă au pierdut. Din punctul meu de vedere, Partidul Acțiune și Solidaritate a avut o campanie bună în perioada alegerilor, o prezență bună și intensă. Din păcate, după ce s-a terminat campania electorală, Maia s a dispărut. Uh -huh. Atunci când observi trei mesaje cu același conținut pe Facebook, în care lumea se întreabă unde este Maia, atunci începi să te întrebi dar unde este Maia? Da? Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că lucrurile au părut cumva neserioase după, după această după alegeri. Adică un partid care a S-a supărat după ce fel, a pierdut aici. Da. Deși a obținut a... un scor destul de bun. Absolut, și a obținut acest. Acest scor într-o perioadă foarte scurtă, pentru că partidul este chiar unul tânăr. Da, și, și până se decidea candidatul comun și da. acolo a fost... Da. Uh, uh, uh, domnule Negru, de ce considerați că Maia Sandu a optat pentru a se retrage un pic după ce s-a anunțat într-un fel rezultatul alegerilor și se rezuma doar la câteva mesaje pe rețelele de socializare? Eu nu am reproșuri, să zicem, sau observații în legătură cu comportamentul ei de după alegerii. Mi se pare că poate și era cazul să se concentreze acum asupra problemelor care trebuie să le rezolve în justiție și asta cere timp. E, e un lucru foarte migălos. Faptul că în ultima zi a apelat sau a făcut a această la interpelare curtea, da. la Curtea Constituțională, demonstrează că că lucrurile nu sunt așa de simple cum par de la, nou, ne se par de la o parte. Eu aș avea reproșuri dispre, în, cum s-a comportat ea în campania electorală. Uh -huh. Nu întotdeauna mi s-a părut convingătoare, nu? Lipsa de experiență politică s-a făcut resimțită uh, în comportamentul ei. Și evident, o problemă a fost că... Pre târziu s-a ajuns la acest candidat unic din partea uh -huh. forțelor de opoziție. Prea mult s-a întins dar, această Dar, dar, dar, dar prin, ce a, prin ce a pierdut și uh, mai Sandu în timpul alegerilor, în timpul campaniei? bine, a, a, pierdut, și nu a, a, a pierdut, că nu a fost convingătoare în, în unele momente. În unele momente, în dialoguri, la televiziune, în, în, în timpul mm -hmm. dezbaterilor, nu a fost suficient de convingătoare. N-a fost suficient, Ea a, bucat, a, a ocupat o poziție defensivă. Mm -hmm. Ea, cum s-ar zice, de la bun început s-a poziționat așa într-un așa fel încât Dodon s-o bată, iar ea se apere. Ea din potrivă trebuia să bată în Dodon, nu Dodon. Da, au fost anumite lovituri, dar n-au fost bine pregătite, n-au fost bine elaborate. S-a văzut că nu este o tactică așa bine gândită. În afară de asta, prezența totuși contează a unui candidat și ea trebuia de la bun început să circule în lung și în lat prin oamenii Oamenilor le place când te duci la ei și vorbești cu ei, dai mâna, te cuprinzi și așa mai departe. În unele în localitatea merg Andrei Năstase în locul ei. Bine, Andrei dar foarte bine, dar totuși bine dacă mergea. Și atunci poate chestiunile este că de ce că ea vrea să aduc 30 de mii de migranți Sirieni, Se rezolva de la sine, mergea cu oamenii și vorbea Sau chestiile este că nu ai copii sau că ești temei eu cred că în discuțiile, mai ales cu femeie, lucrurile astea pot fi clarificate. Nu, dar dacă, dacă analizăm un pic altfel lucrurile, o să vedem că presa totuși contează în campania electorală și în condițiile în care o anumită parte a presei a lovit în această campanie într-o singură direcție, și a lăudat pe oponent uh -huh. evident că chestia asta nu putea să nu-și spună cuvântul deci da, o minciună da, tirajată de, da, de, de dimineață până seară la câteva posturi de televiziune cu acoperire națională chestia asta se bagă în capul omului vrei, nu vrei și în condițiile în care oamenii la noi nu prea sunt obișnuiți să citească știri pe internet, dar sunt obișnuiți să Prevească privească alte da. chestii pe acolo, atunci, da, evident că avem un rezultat pe care l-am meritat într-un fel. Până, până la decizia. Dar, dar da, chiar, vă rog. Și, chiar și această știre, eu mă uitam în dezbatere, ea putea fi abordată în folosul ei. Da, da. Sigur că da. Dar ea nu și cum lasă minciuni i păi, spus minciunea asta, e bine, e primul cuvânt, dar pe urmă ea și deconstruiește această știri, minciuni, iată, nu-i sursa. Cine, de unde vine această știri? Deci e luată de undeva din de, de pod. Pe urmă nu este întrebat, ea n-a fost întrebată, adică a fie întrebată ea. Prima și, sursă, da, da, exact. prima sursă, pe urmă să fie întrebat nemții dacă s-au făcut așa discuția. adică eu cred că nu, lipsa în care... de experiență. Asta este da, da, da. și nu s-a profitat de gafele pe care le-a făcut Igor Dodon în această campanie electorală. Da. Uh, și după campania electorală de exemplu, ieri când a apărut această felicitare a lui Igor Dodon pentru uh, nou lider al grupării separatiste da. de la Tiraspol eu nu am văzut o mă, poziție dură sau o poziție, măcar oricare da. care a, da, a da, da, da, pasul lui da. sau a oricărui alt partid pro-european de Republica Moldova. Am stat până seară și am așteptat această reacție poate a dat Dumnezeu și a apărut, poate a dat Dumnezeu nu -a, a mai apărut da. Aici voiam să ajungem Bun. A fost un moment de tăcere până la validarea mandatului lui Igor Dodon. Acum ce ar trebui să facă sau care ar fi pașii Partidului Acțiune și Solidaritate în speță a Maiei Sandu? Pentru că din declarațiile ei până după primele rezultate ale alegerilor a spus că așteaptă validarea mandatului. Să vedem dacă, virgulă, Curta constituțională va valida acest mandat al socialistului Igor Dodon. După care va acționa. Cum ar trebui să acționeze? Cum ar trebui să meargă în această luptă, dacă se va merge în luptă? În primul rând să creeze o poziție veritabilă pe de o parte față de guvernarea pedistă, oligarhică și așa mai departe, pe de altă parte o opoziție față de inițiativele pe care bănuim că le va avea Igor Dodon. Unu. Doi, să lucreze foarte mult în teritoriu, să-și creeze structurile teritoriale și să pregătească partidul pentru uh, alegerile din 2018, care vor fi mult mai importante decât uh, alegerile prezidențiale care s-au întâmplat astăzi, uh, acum în Republica Moldova. Uh, pierderea alegerilor din 2018 de către partidele pro-europene înseamnă uh, schimbarea vectorului. Uh -huh. uh, din punctul ăsta de vedere, eu cred că fiecare om normal, indiferent că este politician sau simplu cetățean al Republicii Moldova, trebuie să se pătrundă de responsabilitate și să-și asume niște lucruri pe care le are de făcut în, acești, în această perioadă cât am mai rămas până în 2018 și să pună umărul. Iar partidele pro-europene chiar au o sarcină, noile partide pro-europene, că nu e vorba doar de pas aici. Dar dacă vrem să construim o clasă politică nouă, mesajele trebuie să ne îngrișim ca mesajele partidelor astea noi să ajungă la cetățeni. Că degeaba le construiești și le arunci doar pe Facebook, pentru că Facebook-ul sau perețelele de socializare, în general, ele sunt un instrument foarte bun, dar ele nu-ți asigură un rezultat foarte clar la alegere. Adică nu-ți asigură victoria. De aici ar trebui să lucrăm în privința libertății presei noi și instituțiile regulatorii, ca să zic așa, dacă putem să le să mizăm pe ele, ar trebui să le responsabilizăm și să facem astfel încât să ajungem în preajma campaniei electorale din 2018 să avem un schelet a masmediei cât de cât ok și corecte. Da, domnule Negru. Bine, eu nu am această experiență a construcției de partid, dar așa cum văd de lucrurile iar și de la o parte, mi se pare ce ce lipsește partidului PAS este o echipă. E numai mai aia, Sandu, numai e pe ea o vedem. Ea vine cu anumite mesaje pe Facebook sau, eu știu, uh -huh. poate și pe alte rețele sociale, dar asta, într-adevăr, este foarte puțin. Și uneori, așa trebuie să recunoaștem, nu toate mesajele ei sunt convingătoare. ar spune eu că chiar. Se cere de lucrat mult mai bine asupra acestor mesaje, fiindcă ele contează, dar Facebook-ul este o, un element necesar, dar nu rezolvă totul. Are dreptate domnul Calugoreanu, nu rezolvă totul. Pe urmă structurile în teritoriu să se lucreze mai bine, de ce fiindcă așa cum am eu unele informații se merge iarăși pe o cale bătătorită, deși se spunea că aducem oameni noi în politică acolo în satele noastre, se recurge cam tot la aceiași oameni care altă dată erau în alte partide, acum nu mai sunt, au ieșit sau ceva s-a mm -hmm. întâmplat mm -hmm. și au, uh, deci sunt vânturați time, cam, da? aceia, sunt cam aceleași persoane și nu întotdeauna de cea mai bună calitate, dar mai ales cu dacă persoana respectivă a, a, a, a, a transitat de la un partid, să zicem roșu la un partid verde sau viceversa desigur că nu o să aibă dar, dar succes. Cel mai important este ca cetățenii totuși să înțeleagă că clasa politică în Republica Moldova trebuie schimbată radical. Și să înțeleagă că bunăstarea Republicii Moldova și bunăstarea lor poate fi asigurată de o guvernare curată. Guvernare curată înseamnă oameni care nu neapărat au bani. Pentru că asta se întâmplă în Republica Moldova Tot timpul oamenii care au un sac de bani Vin, investesc în tot felul de scheme necurate Ajung în Parlament După asta încearcă să-și recupereze sacul de bani pe care l-au cheltuit Chestia asta nu trebuie să se mai întâmple în Republica Moldova Dacă vrem să avem oameni curați acolo sus Să investim în oameni care nu au bani dar care au idei și care vor să dezvolte sincer acest, acest stat. Bun, apare întrebarea dacă există asemenea oameni. Da, există. De ce? Nu ar exista. Bineînțeles că există. Bun, dar, și dar, dar, vă, dar nu e ușor să-i găsești. Adică trebuie să-i să cauți. Fiindcă, interesant, Persoanele la care mă refeream eu, tocmai că se auto propun, a apărut o posibilitate, ei de, de fapt din asta trăiesc, da. e, asta e. poate pic o mașină sau ceva acolo, în campania electorală, și și mai dă și importanță și atunci, desigur că el, dacă nu găsește aici, se duce în altă parte, eu nu zic că oamenii ăștia sunt neapărat răi, dar dacă vorbim de o schimbare, schimbarea trebuie să meargă de, de sus până jos. De, cu echipa eu cred că echipa e lucru esențial. esențial da. Da, dacă nu o să aibă echipă în alegerile parlamentare nu văd cum o să o să reușească. Îngă, da. o să reușească. Și pe urmă, da. Pe urmă, într-adevăr, monitorizez ce face puterea actuală. Nu neapărat, iarăși mi se pare că și e o greșeală, nu neapărat să blamiește totul se blamă sau se critici dar profesionist de pildă nu neapărat să spui că e punctul meu de vedere că nu trebuia fondul monetar internațional să semneze acordul acordu cu Republica Moldova de ce nu trebuia fondul monetar, că această guvernare, și ce, dacă nu semnează gata, această guvernare o să plece, sau ce, hai și e, facem cât mai rău posibil ca oamenii să răscoale Și dacă nu se răscoală, asta e o rezolvare. E, istoria a demonstrat că oamenii noștri au un capital de rezistență foarte mare. Da, și ligă, foarte lung. De da. Da, acord, mămăliga explodează rău. Da, da. foarte greu. Da. Da, da foarte greu. Deci nu e o, o soluție. Trebuie să vii cu argumente serioase. Chiar și, iată, sistemul ăsta de pensii, uh -huh. schimbarea acestui uh -huh. sistem de pensii. Iar, dacă critici, spune care e soluția și cum trebuie, fiindcă mâne poimâine, chiar ai câștigat alegerile și sistemul de pensii se prăbușește. Ce să faci? N-a rămas mult. E, e, cum să zic, la limită. La limită funcționează Absolut. acest Doi, trei sistem, ani, da? 2-3 ani, da, și se prăbușește. Deci, asta zic, critică, constructivă, lumea să vadă că ești competent. Uite, ăsta vine și face și mai soluții, bine da. și are soluții. Nu că a, vorba aceea, dat din gură sau din limbă, toți putem. Toți putem da. Eu vreau acum să vedem principalele declarații ale lui Igor Dodon după ce Curtea Constituțională a validat mandatul domniei sale, după care revenim. Această tergiversare a fost făcută intenționată cu scopul ca guvernarea să reușească să promoveze anumite reforme antipopulare, cum ar fi numirea procurorului general, deschiderea oficiului NATO, reforma pensionare. Am avut un an destul de dificil, dar eu sunt ferm convins că voi face tot posibil ca anul 2017 să fie un an mai bun, cu rezultate concrete pe care le va simți fiecare cetățean al Republicii Moldova. Iată, președintele Igor Dodon ne promite în 2017 un an foarte bun, cu rezultate concrete, pentru fiecare cetățean. Dovadă clară, omul a intrat în campanie electorală și ceea ce va face Igor Dodon din poziția de președinte, președinte de acum încolo, așa, asta se va întâmpla, omul va face campanie electorală, va încerca să profite de lucrurile urite care le face majoritatea parlamentară pentru a specula pe seama acestora pentru a spune, ale le vorbi cetățenilor despre, uitați-vă că vă ridică vârsta de pensionare, că a dus NATO în Republica Moldova, deci tot felul de sperietori. Asta este tactica propagandei rusești și pe care, din păcate, Igor Dodon a preluat-o și o răspândește în Republica Moldova. Crearea sperietorilor este o problemă și în condițiile în care nu avem suficientă mass media liberă care să demonteze aceste sperietori și să le arate că nu sunt adevărate, evident că lucrurile astea afectează subconștientul oamenilor, în special a celor care nu citesc. Dar e aici un moment interesant. El a promis rezultate concrete. Înseamnă că el este sigur că actuala guvernare va face ceva bun. El, el nu poate face nimic. Dodon, el nu are atribuții nici în economie. El nu poate, zicea de biroul NATO, de exemplu, el nu putea să oprească deschiderea acestui birou. Chiar dacă Parlamentul ratifică și el nu promulgă, Parlamentul mai ratifică încă o dată și el trebuie, este obligat să promulge. Sau cu procurorul general e exact același lucru. El nu putea să uh, se pună împotriva aprobării acestui procuror general. Prin urmare, da, el face acum campanie electorală. Da. Că... Vor exista că... foarte da, multe da. inițiative din astea populiste, echipurile venite din partea președintelui. Nu exclud că va veni foarte des președintele uh, nou ales în uh, Parlamentul Republicii Moldova pentru a pleda tot felul de inițiative populiste, pentru a ieși, pentru a apărea la televizor și așa mai departe, pentru a-și construi o imagine în perspectiva alegerilor parlamentare din 2018. Alegerile parlamentare din 2018, repet, sunt foarte importante și dacă scăpăm partidele proruse în Parlament masiv, atunci o să fie. Deci mai avem o șansă la alegerile parlamentare din 2018, adică partidele astea de opoziție pro-europene, ca să se pună pe treabă, să se miște pentru deci a. Anul... Sunt doi ani în care aceste partide, sau un an, de fapt, în care aceste partide trebuie să își recalibreze forțele foarte exact să-și să direcționeze puterile pe linii foarte concrete pentru a ochi exact în ținta pe care și-o propun astfel încât la alegerile din 2018 să obțină un rezultat bun da. da, sunt de acord alegerile din 2018 sunt mult mai importante decât astea din anul ăsta din păcate, pe partea dreaptă nu se vădă bine lucrurile. Așa cum e situația, ne așteaptă un dezastru dacă nu se schimbă această situație. Mă refer la partidele pro-europene. Bine, pe Leo de acum... Toată lumea știe că... E da, imediat discutăm și despre pelea ele așa mai situație, detalii. În Dar chiar și pasul, el abia se constituie. Chiar și să luăm demnitate și adevăr... Acolo este Anastasia Lider, da, se bucură de o anumită popularitate, dar iarăși e o anumită limită, o anumită limită are acest partid, iarăși e o problemă a echipii, o echipă foarte heterogenă, nu destul de închegată, nu se știe ce vrea unul și ce vrea altul. Deocamdată încă nu i-am văzut întreabă. E ușor a ieși în piața a Adunării Naționale, a organizat niște mitinguri, asta e bine, asta trebuie, dar uh, nu la asta se rezumă toată lupta politică. Iarăși va trebui să demonstreze că ei prezintă o forță intelectuală, că ei pot să facă ceva. Aici În perioadă uh, avea loc, vor avea loc tot felul de evenimente care vor zdruncina un pic scena politică din Republica Moldova. Vedem că deja s-a cam început. Partidele trebuie să gândească strategii pentru fiecare segment de electorat. Dacă merg pe formula aceasta, dacă sunt unioniștii, sunt ăștia care nu prea sunt unioniști, dar sunt de dreapta pro-europeni și mai sunt proruși care nu sunt proruși, dar parcă. Parker, așa da, da. și radicali proruși. Uh -huh. Adică trebuie să existe o strategie și dacă vreți chiar o, poate o înțelegere între anumite partide de, uh, politice care își doresc binele Republicii Moldova să-și asume uh, indiferent de coloratura și principiile lor politice să-și asume o idee exact cum s-a întâmplat în România cu câțiva ani în urmă da? când și-au asumat toate partidele ideea integrării sau uh, ideea europeană da, a Uniunii Europene, promovarea valorilor europene în România și așa mai departe. Același lucru ar trebui să facă, să se întâmple și în Republica Moldova, pentru că altfel o să stăm veșnic, divizați, cu un picior crăcănați, cum sunt două partide eu am dat avem două partide pe dreapta pe care putem miza în viitoarele alegeri, Celălalt partid, așa cum arată sondajele sunt la pământ. Nu știu cum vor recăpăta ei încrederea alegătorului. Nimic nu este imposibil, da, să ne amintim nimic. cum cum a, a apărut Igor Dodon ce a preluat un partid al socialiștilor care era 0 da. întreg și 0 nu știu cât și la vedem că a devenit președinte cu el. Bine, este nimic nu este Posibil, dar a, anumite lucruri se fac în timp Dodon când a luat a, a presiut, da, în da, 2012 cred. când a ajuns el nu 2012 el a ieșit în 2011 da, din, Partid, da, din Partidul da. Comuniștilor și când a ajuns el Depinde, de, cât de, e, e, depinde e mult cât, timp. Depinde cât de da. des prin inițiative frumoase cetățenii. Dacă ai în fiecare da, dar zi... trebuie să ai la dispoziție și mass media, cum spunea. A, da. Da, da, e... da. Eu voiam să vorbim despre, tu spunea Vitalie, despre că urmează mișcări pe politică destul de importante da. și interesante pe de altă parte. Vedem un prim pas al Partidului Democrat. Marian Lupu a ieșit din fruntea a formațiunii. De ce a ieșit ci, sau cine l-a impus să iasă de la cârma partidului <gânt> și ce urmează să se întâmple pentru că ieri am avut o invitație în emisiune și spune că au venit să, să facă rebranding urmează că Marian Lupu deja nu mai este personajul care ar deși rămâne în partid să contribuie la modernizarea acestei formațiuni dar iată ceva nu merge dacă e adică, în uh, uh, Marian Lupu iese din, uh, se, retrage din uh, se retrage din funcția de președinte al partidului pe care nu a reușit să-l modernizeze așa și se retrage ca să-l modernizeze exact. de pe undeva, de pe sub masă. Asta și tot am întrebat că nu înțeleg de ce, iese din, de fruntea partidului, dar rămâne să modernizeze partidul. Nu, el rămâne în echipă, asta... Dar și contribuie la modernizarea a, a, a, lui? Asta ar fi un indiciu că ieșirea lui nu s-a făcut fără lui. adică s-a discutat această ieșire. Altfel, el trebuia să plece, fiindcă dacă i s-ar fi spus a, hai, el liberează clar. locul, hai pleacă, el trebuia să se supere și s-a mai supărat odată când a plecat din PCR-mea. Da, dar credeți că... Da, da, apropo, fost... a, din PCR-mea a plecat, s-a mm -hmm, da, da, supărat tare, s-ar fi putut să poară și acum. Prin urmare, e posibil să existe un anumit plan acolo de rebranding sau... Eu cred că partidul se pregătește serios de anul 2018 și eu cred că uh, domnul Lupu a eliberat locul pentru cineva care vrea să intre în Parlament și pe urmă la șefia guvernului pe un cal alb. Și acest uh, cineva nu poate să fie nimeni altul decât domnul Plahatniuc. A spus-o domnul Vlad Țurcanul la Radio Chișinău că prin această ieșire de la, din scaunul de lider, domnul Lupu transformă o situație, de fapt o una aproape de iure. De, de iure. Da. Va trece poate puțin timp și ne vom convinge sau de împotrivă, vom vedea că așa sau nu e așa. Dar mi se pare că asta e situația. Da. Vitalia. Vlad Plahotniuc pare a fi prea orgolios ca să rateze această șansă de a prelua conducerea Partidului Democrat pentru ca să încerce să își spele într-un fel imaginea de baubau politicii moldovenești acest om are ambiții puternice și, și le-a demonstrat, inclusiv atunci când a ținut cu tot din adinsul să ajungă la condrița la președintele Timofti pentru a-i spune că eu vreau să fiu președinte. Mai înainte, el o an întreg a barca, a demis un guvern, a demis a doilea guvern și la trelea el a vrut să fie Da, este, pe... este un om care are foarte mare frustrări din ceea ce vedem. Nu știm care sunt rădăcinile acestor frustrări pe care le are. Eu uh, îmi amintesc foarte bine atunci când a ieșit el în fața mulțimii, în fața Palatului de Operă din Chișinău și vedeam uh, adică, mă rog, eu nu sunt foarte mare psiholog, dar uh, o privire atentă asupra modului cum gesticulează și cum încearcă să uh, își țină emoțiile. Uh, acele emoții au trădat, de fapt, niște ambiții pe care acest om le are, și e, cine l-a urmărit își dă seama că e, sunt puține lucruri care ar putea să-l oprească. Da tu scriai, am citit ceva că Plahotniuc cintește din nou fotoliul de premier, da? pentru că vele și mi s-a părut destul de interesant aici un post de televiziune de la am anunțat că după acea după aceasta designerul personal al controversatului oligarh Placotniuc a început reamenajarea biroului guvernamental al premierului moldovean transformându-l într-o copie a biroului lui Placotniuc de la Global Business Center. Da, păi a fost ieri seara a fost această n-am urmărit la un post de televiziune, nu cred că pot să-l numesc. Și în care s-a spus exact despre faptul că... da, această luarul, da? Nu, am avut, ziceam înainte de asta că tare aș vrea să fie vreo la guvern ca să tragă repede o fugă până la birou. Mâine este ședință la guvern la ora 17. Mă duc și mă uit și vă spun. Din punctul meu de vedere nu acum vrea el să... Nu acum, da, da. Da. Dar dacă, de exemplu, Partidul Democrat obține în alegerile parlamentare un scor pe care l-a numit domnul Lupu, de exemplu, 25%, atunci e foarte posibil și chiar într-un fel e justificabil ca șeful partidului să fie, dacă are un scor mare, mare da. să fie prim-ministru. Și atunci domnul Dodon nu va găsi cum a făcut-o domnul Timofie, motivii să respingă această candidatură, că ar plana suspiciuni întemeiate sau... Nu, da. da eu e... acum, în timp ce vorbeați, mi-am amintit de filmul ăsta pe care toată lumea l-a a, blamat, e, a, mă rog, a, un bău din viața lui Vlad Plahotnic. Da, o emisiune. O da. emisiune, da. Și la un moment dat, în mașină, circulând sau mergând împreună cu jurnalistul, Vlad Plahotnic, la un moment dat zice că eu am admis ca despre mine să se creeze prea multe mituri și am greșit. Asta a fost greșeala, da. Da, da, da, ceva de felul ăsta a zis. eu cred că eu Dar încearcă... el în prima dată a spus lucrul ăsta, el chiar în primul său interviu, viu de la Prime, atunci când a apărut prima dată în public, uh -huh. asta a spus că până acum a... da, da. A... A... m-am lăsat... De asta mă de gândesc că, că s-ar putea omul chiar să aibă niște intenții de a pătrunde foarte adânc în politicul moldovenească. Bă, nu o să vedem, o să urmărim, o să urmărim -o să da, da, dar pe de altă parte da. el a declarat într-un interviu pentru Reuters că nu o să stea mult în politică, o să pună lucrurile pe la să ajute un pe da, care să să se iasă, pornească, da, și pe urmă se, se retrage. Da. pentru că, a zis el, îi place să stea în umbră, din câte da, mi Da, și a zis că are pierderi economice, din cauza <laughs> că se implică, se implică în, tot mai mult în politică. Da, în politică. Dar. Bine, acum rămâne să vedem cât timp îi va lua ca să pună lucrurile pe roate. Poate că tocmai vreo 2-6 ani, așa cum. Eu am o, o prost proastă pentru domnia sa, dacă crede că implicându-se în politică o să aibă pierderi mai puține, mm -hmm. economice, financiare, greșește amarnic, pentru că odată ce începi să construiești o caracatiță, caracatița asta îți absorbe foarte mulți bani. Deci el va trebui să producă cât mai mulți bani Ca să o alimenteze Pentru că în caz contraria se va întoarce împotriva lui pur și simplu Bun, vom urmări Am mai spus În timp ce Partidul Democrat Începe să modernizeze Și o să vedem după data de 24 decembrie Cine va prelua șefia formațiunii În Partidul Liberal S-a instat <laughs> un adevărat scandal Aș vrea să urmărim un subiect După care revenim și comentăm da. Decizia de a-i retrage sprijinul politic ministrului apărării Anatol Şalaru a fost luată de biroul politic al formațiunii. Prin vicepreședintele liberal este acuzat de colegi că ar fi încercat să destrame partidul prin coruperea unor membri. Au fost contactați în nenumărate rânduri de către domnul Şalaru în repărăsirii partidului liberal, respectiv a fracțiunii partidului liberal și al urma pe domnul Salar într-un eventual proiect politic pe care domnia lui l-ar plămădi. Colegii au invocat că li era propus imperativi de natură materială. Sunt niște aberații, comentează Anatol Șalaru. El spune că a încercat doar să convoace un congres extraordinar al formațiunii pentru a schimba conducerea partidului, după rezultatul slab obținut de Mihai Gimpu la prezidențiale. Majoritatea, 99% din cei cu care am discutat eu din rândul partidului, sunt pentru convocarea congresului extraordinar. Dar atunci când vii la ședințele biroului și se întretești pumnul masă și se spune că ați venit la mine în casă și cu nu-i place, poți pleci sau-l dau afară și că eu v-am făcut oameni, eu v-am dat funcții, eu am dat de lucru, eu sunt tata și mama voastră, sigur că oamenii au un pic de frică. Valeriu Munteanu susține însă că șalarul ar fi încercat să atragă de partea sa câțiva deputați liberali în schimbul unor favoruri. Eu simt simtă predilectă acestui plan. Câți la număr? Mulți. Jumătate din fracțiune? Simt, era jumătate din fracțiune, dar oamenii au venit și pur și simplu au spus că noi nu suntem niște trădători. Nu poate fi vorba de trădare, afirma Șalaru. Partidul Liberal, în opinia lui, are nevoie de lideri noi. În caz contrar, formațiunea riscă să ajungă în coșul de gunoi al istoriei. Noi, practic, azi nu mai avem partide de dreapta pro-european, pro-unioniste, pro-românești, pro-NATO. Noi trebuie să creăm un partid puternic de dreapta și eu am vrut ca să creez acest partid în baza Partidului Liberal. A fost probabil ultimul cui pe care Mihai Ghimbu și-l a bătut în politic și nu numai a lui, dar și al Partidului Liberal. Liderul Pele Mihai Ghimbu i-a solicitat deja premierului Pavel Filip să ceară șefului statului demiterea de lui Anatol Șalaru din funcția de ministru. Este foarte clar că ministrul apărării va fi demis. Contactat de TVR Moldova, secretarul general al președinției Ion Păduraru a declarat că pe masa președintelui Timofti nu a ajuns de nicio solicitare de la șeful guvernului. Un semn de întrebare este dacă Șalaru va fi dat afară și din partid. Eu personal consider că domnului poate să rămână membru al partidului liberal și să demonstrez din poziție de simplu membru al partidului liberal de votament, așa cum o declară, pentru partid pentru cauza noastră și noastră eu mă văd încă în viața politică, în interiorul Peleului. Valeriu Munteanu nu exclude că demiterea lui Șalaru din partid ar putea fi examinată, totuși, sâmbătă, la Consiliul Național-Politic. Fondatorul Partidului Liberal este Anatol Șalaru. Am revenit. Deci, stimați invitați. Ce se întâmplă în Partidul Liberal, până la urmă? Domnule Negru. Bine, se întâmplă nu de azi, e în discompunerea acest partid din, din păcate știm ce s-a întâmplat în 2013 când domnul Gimpu n-a vrut să intri în noua alianță de guvernare deși și atunci exista pericolul alegerilor anticipate și atunci exista pericolul că dacă se organizează aceste alegeri vin comuniștii la putere, așa arăta stondajele, uh -huh. dar ghimbul totuși nu știu din ce rațiune, a zis că nu participă și atunci șapte deputați au ieșit și au format uh, uh, alianță cu celelalte partide. Acum situația e aceeași, într-un fel, dar acum domnul Ghimpul formează de acum, intră în această alianță și nu cu partidele despre care vorbeam înainte, dar chiar cu o a Partidului Comuniștilor, cei ce era în contradicții cu declarațiile sale de mai înainte. Deci, să găsim ceva logic în ceea ce face domnul Ghimptu e foarte greu, e uneori imposibil. Acum, chiar că nu înțeleg de ce se procedează în felul ăsta. Domnul Salaru este o persoană vizibilă, este un ministru vizibil, aduce dividende politice Partidului Liberal. Chiar dacă există anumite divergențe, de ce să retragi sprijinul politic pentru această, această persoană? Și pe cine ai să pui? Eu, de exemplu, da. nu prea văd oameni acolo. De acum, toate, tot potențialul, toate rezervele de cadre au fost... Practic, e puizată, a fost trimise în ministerie, Cine a rămas în Parlament, nu știu, nu decât de domnul Ghimpu și doamna Zotea, mai mult acolo nu se prea văd persoane. De să fie un ministru foarte frumos. Doamna Zotea? Da. Da, nu e o idee rea, desigur, dar dacă se merge pe această linie, cred că da. Eu aș face militară. <laughs> dacă... Se merge pe mâna doamnei zotea. <laughs> da. Dacă, serios, prezența, din punctul meu de vedere, prezența Partidului Liberal în această configurație politică, nici nu știu, pot să-i spun coaliție, că nu știu dacă are o denumire. Majoritate parlamentară, hai să zic așa. Nu este compatibilă cu opțiunea alegătorilor acestui partid din punctul ăsta de vedere eu cred că prima mare greșeală care s-a făcut este, a fost atunci când Partidul Liberal a acceptat să facă parte din această configurație această nici nu știu cum să zic majoritate parlamentară împreună cu Partidul Democrat controlat de oligarhul Vlad Placotniuc și, de fapt, această majoritate controlată de acest controversat personaj. Din punctul ăsta de vedere, e normal, foarte puțini alegători au înțeles și au rămas alături de liberali. Ce se întâmplă acum, nu cred că are neapărat... La bază aceste raționamente, haideți să facem rebrenic la partid și așa mai departe. Eu cred că lucrurile sunt mult mai personale între domnul Șalaru și domnul Ghiupu. Da. da, nu știm care sunt până la urmă adevăratele divergențe. Da? Da. Eu vreau să spun, din punctul meu de vedere corect a făcut Partidul Liberal că a intrat în această coaliție. Fiindcă dacă nu intra, aveam alegeri anticipate. Și nu știu dacă era mai bine. Avea Dodon să fie și președinte de... Nu, no, nu, no, eu n-am zis, zis da, că a făcut rău. Eu am zis doar că asta nu este compatibil cu opinia oamenilor. A, e, e adevărat. Eu, atunci când am zis din 2013, eu zic că sunt anumite da. contradicții în mișcările pe care le face Partidul Liberal. Dar aici, da, e e o, ceva personal, fiindcă la drept vorbind, dacă un candidat a obținut un scor atât de prost, 1,7 sau 1,85%, e normal da. să se adune partidul și să vadă. Un congres aici se cere neapărat. Și președintele, iată, ca în România, de exemplu, ca doamna Gorghiu de la PNL, demisia. De ce ține domnul Chimpu așa de aceste funcții? Da, și eu îmi amintesc de că de ce deduc într un fel că aceste uh, frământări au apărut nu tare de mult, pentru că îmi amintesc o emisiune la TVR Moldova cu Vasile. Dacă nu greșesc, era domnul Șalaru și după alegeri, după ce Mihai Gimp a pierdut alegerile prezidențiale și domnul Șalaru atunci în acea emisiune nu a vorbit de rău despre domnul no. Gimpu. Din contră a vorbit foarte bine că a făcut tot posibilul pentru a, așa pentru, și este un român convins și a luptat toată viața lui pentru cauza românească și și adică a avut ceva s-a întâmplat de atunci încoace ce s-a întâmplat Eu cred că acea critică totuși într-un moment domnul Șalaru a zis că rezultatul a fost dezastruos, rezultatul da. faptului că el a candidat că domnul Gimpo a candidat și cred că de aici vine, dar nu exclus și altceva totuși această coincidență Vrea domnul Dodon Să-l demită pe domnul Șalaru și Imediat se creează această situație Dar noi coincidențele azi. Nu sunt Întâmplătoare, de cele mai multe ori Această coincidență Parcă ar sugera că este se face un cadou lui Dodon. Cine a pus și, la cale tipul... această coincidență? Ah, cine? Numai coordonatorul există <gri> la noi, numai cineva care transmite no, hârteile dintr-o informație, dintr-o... Dacă o... e așa cum spuneți dumneavoastră, ne apropiem de ipoteza formulată de Renato Usatui, care a spus că s-ar putea să ne pomenim cu reconfigurarea actualei coaliții, mă rog, majorități parlamentare, <gri> și să ne pomenim cu... Uh, oameni din Partidul Comuniștilor care aderă la această majoritate în eventualitatea probabilă mai vrut să zic Renata usatei în care Partidul Liberal se retrage din, sau se supără și pleacă din majoritatea parlamentară. Și mai zicea domnul usatei că s-ar putea să vedem și socialiști pe acolo. Da, da dar e plauzibilă această ipoteză, am mai auzit-o și asta într-un fel ar fi bine și pentru o partidul liberal. liberal, da. Pentru că partidul liberal, dacă ar ieși, ar avea acum cum să zic? Cu voce parlamentară, voce parlamentară, dar și într-un fel s-ar reabilita. Că, iată... Într-un fel. <laughs> nu, într-un fel. <laughs> în preajma legilor parlamentare. Suntem pe da. final. Avem mai puțin de un minut și jumătate. Foarte pe scurt, concluzia acestei emisiuni. De mâine încolo cu un președinte uh, prorus, uh, cu reinventarea Partidului Democrat și cu un uh, scandal în Partidul Liberal. Ce ne așteaptă? Ne așteaptă că faptul că președintele de acum putem să zicem președintele Republicii Moldova, o să vorbească mult. Așa, a, asta se anticipează. Deci când că trebuie. trebuie și când nu trebuie, el o să vorbească. <laughs> da. Cu alte cuvinte, ne așteaptă o campanie electorală lungă, care începe, cred că deja a început. A început. A început, a început. Da. Eu vă mulțumesc pentru aceste comentarii și explicații. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne puteți găsi, găsi mai exact pe pagina de Facebook a emisiunii noastre. Punctul pe azi. O seară minunată și liniștită alături de cei dragi. Toate bune! <fixi>